Друга книга – Самуїла, Розділ шостий Ще раз зібрав Давид найдобірніших мужів у Ізраїлі – тридцять тисяч. Тоді Давид і все військо, що було при ньому, встали і пішли у Ваалу юди, щоб перенести звідти ковчег Божий – який названо іменням Господа Сил, що покоїться на Херовимах. Поставили, отже, ковчег Божий на новий віз і вивезли його з дому Авінадава, що був на горбі, а проваджали воза сини Авінадава – Узза і Ахіо. Уззай йшов по обіч ковчега Божого, а Ахіо – перед ковчегом. Давид же – і увесь дім Ізраїля танцювали перед Господом щосили, виспівуючи та приграваючи на цитрах, арфах, бубнах, дзвінках і цимбалах. Як же дійшли до току Нахона, Уза простягнув руку до Божого ковчегу і ухопився за нього, бо воли його нахилили. Та гнів Господній запалав на Узу. І Господь ударив його там таки, за цю смілість, і він помер там, коло ковчега Божого. Давид засумував, що Господь вразив Узу, і місце те називається Перец Уза по цей день. Злякавсь Давид того дня перед Господом і мовив, Як же ввійти Господньому ковчегові до мене? і не хотів Давид перевозити Господнього ковчегу до себе, в Давид-город, а завіз його в дім Оведедома з гату. Пробув там ковчег Господній три місяці в домі Оведедома з гату, і Господь благословив Оведедома і увесь дім його. Коли цареві Давидові сказали, що Господь благословив дім Оведедома і усе, що в нього, заради Божого ковчегу, Давид пішов і з радістю переніс ковчег Божий із дому Оведедома в Давид-город. І коли на сії Господнього ковчегу пройшли шість кроків, принесено було в жертву бика і годованого барана. Сам же Давид, що сили танцював перед Господом і був при тому оперезаний льняним ефодом. Отак Давид і весь дім Ізраїля переносили ковчег господній під веселі вигуки і трубні звуки. Як же ковчег господній входив у Давид город, Міхаль, дочка Саула, дивилася у вікно, тож бачивши, як цар Давид скакав і танцював перед Господом, зневажила його в своїм серці». І принесли ковчег Господній, і поставили його на своєму місці серед намету, що Давид нап'яв для нього. І приніс Давид усипалення перед Господом і мирні жертви. І як скінчив Давид приносити усипалення і мирні жертви, благословив народ іменем Господа сил. Потім роздав усьому народові, всьому мнозтву Ізраїля, чоловікам і жінкам, кожному по буханці хліба, по кусню м'яса та по пундикові з родзинок, і пішли всі додому. Коли Давид повертався благословити дім свій, вийшла йому на зустріч Міхаль, дочка Саула, і каже, «Оце ж і достойно виступав сьогодні цар Ізраїля, Світивши тілом перед очима служниць своїх, слуг, так, як світив би тілом який-небудь гульвіса. Давид же відповів Міхалі, «Я перед Господом танцював, що вибрав радше мене, ніж твого батька і усю його родину, щоб настановити мене князем над Господнім народом, над Ізраїлем. Тому перед Господом буду веселитись». І принижуся ще більше того, стану принижений у твоїх очах, але в слугинь, про яких ти говориш, буду в славі. І не було в Михалі, дочки Саула, дітей аж по день її смерті.